شو. غریب سڑی سراں ډیر عزت که خپل عزت غواړي نو غریبانان دربار ته ځي چې عزت او قدر دی کوي د خانانو دربار ته چلار شي نو ذلیل او رسپک بشي سپک بشي او تومره بس سپک شي چې ته خپل ځان پورې یاني چې دازه خودوم رسپک نو ما زمان ګوستا فرمایل علامہ محمد طيب طاهری وی شیخ القران رحمت الله علیه سره تلو ما یوزي تا اول تا غړک ټفسران ناش دی چې مناسته او چې څنګه ورلینو چې رااله او زپاس دم ما چې چولا نو شیخ علیه ماته و کینا کو کو سکی را ته ویل هغه او واسو سم سم ما بوګونی کړي نی دا ډیشي پروا کولا ني دا غ خانانو پروا کولې دی چا پروا نه کولا ني زه کیناستم زمونار څو وار پار خطا شو بس کی ناستم ویما چې روسو بیا سوچ کانو زه داغه په خبره پوهې شم کده د خبره کی مقصد سو ها یو سره استاز استاد دی تلارشي د پیر دی تلارشي نو کال ته علم مینه داغه خدمت دی کی خیر دی استاد دی ري پیر دی مشري دی چې مشري دی نه دی او استاد دی نه دی پیر دی نه دی نو ته داغه پځه کی څه خدمت کوي چې علم شي وي آلته بس کینہ هغه چې په یو باندې خپل واره ته په بلخ په واره وا په قالین باندې سره د پیزارو ګرځه قالین مولا سقا چه اگه خانی تیو اگه نشه ما تیو چه خان نشه با ما تیو قرآن در تا دا چل خی او دا چل که قرآن نخو نه پته نه پتا چې چه منگ با پکم قلامه چی پراتو قال نعم و اینکم لمن المقربین او یو سڑه ده او خان ده مشر افسر ده و چه اگه کی خوی ده حجزه ده نو بیاور سرکین پا حجزه بادنی اول و رزا مزاو جی سی شیشن سی او خو نو ډیر جزه او او ډرهسې کې نته چ دا نه چې دا چشن دی اوکسست دی ډیر په جززه یا را سره خبرې شروعکري که په ځم من ک نسوو په ځمکه را ه کې ناس په کو کورس کې ناس په کوررسې کې بالا راته کې یو خداس سري نو اووی زی د چېلا شيغلیې قدر کوي عزت کو نو خیر داه د دا خبره خیال را ته بیا او چېتابانې د باونه کوي کانزلې درته کوئ با راې در ته نچاکا پے وقت پاڑیتہ پبلانوا چرپے یو کورسہ چہڑا ڈا ویتہ پبلہ کڑا ڈا واھا آ کالینم ولہ ساکہ دیتہ پوسو گچھ مے لبس قال انا ہم و انکم لمینل مقربین او یفران آو او یقینا انت سبا خا مخدن از دی خلقو ن یی دا تالی مالی کی سجی قال و یذیا موسی اے موسی ام خبره اوما نلاش ملسو احدره کا وز مناظری میدان تره اوتل ویدی اے موسا اما ان تلقی آیاتو غرزو و ان نکونا نحن الملقین یادا چشو منگا دو غرزو انکونا ادبیو که دو موسیٰ علیہ السلام جادو گرو او یادر جادو جادوګر را غلی دو موسیٰ علیہ السلام مقابلیلا خو ادبیو که دو موسیٰ علیہ السلام نروسو حالت تے گورا ادب نات یو اوسڑے وی نداغار سو قدر کیں د جمعہ تو ادب چ سو کئ دا استاد ادب چ سو کئ دا مشره ادب چ سو کئ نو دار چا خوسی بے ادب دار چا بدیشین قالوی موسی علیہ سلام القوغ ور زوی فلما القو ہر کلا چوی غور ذول امساگانی او قلین سحرو عینا النازی جادو یوک بستر کو خلق باندی او د جادو اثر شاں جادو اثر کوي او داغید دا اثر د دا ختمولو د پاره د مون نه مشته اخیری د ریسوره جونې قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدْ قُلْ أُزْبِرُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أُزْبِرُ بِرَبِّ دا د سحری موایا او د ماخمه موایا جادو بدر باندې اثر نه کوي د سحر سناتو کې چې څوک دا دغه سورته وي قُلْ أُزْبِرُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أُزْبِرُ بِرَبِّ النَّاس او د ماخم سناتو کې نو پاغه به نظر او جادو اثر نه کوي ولما القوارق لا تشوي غرزول سحر اينا الناس جاډي کو په سرګو دخل کو باندې واستره بوهم او يرول ديلرا وجاو به سيحر نازيم رات له ګل په جادو نوې باندې واو هنا اله موسی وحي نو ګرام موسی عليه السلام تا الله يوان ثاور کړی او بهر دې کې پکار راځي چکلا پانی را سانډي ګډو بيزو ته ان ام ساي پکاردا کټهک لګي ان ام ساي ته لګي دا شان ک دریاب مخې له راځي ماغي ته او دریاب ورته لاري جوړي ک دلته د اوس ولامه کې له راځي دا غنه پیډه یو ملګي و ام صاد د موسی عليه السلام سره اشاره دې ته چې یو ملګري پکار دې خو چې نر ملګري چې ار دې کې د او په هر میدان کې حساب کار راځي خو چې ملګری دي او به خواند لري او چې څوک ورته خبرو کې نظر به تا تر او رسي جواب نشي کولای نو دا غا ملګری د ایسن لري بیا ان دا شوور زو همص افلا فایزاه یا تلقفوا ناسا پاغلب کی مای افیکونا چې دی جوړی لقد دیتا وی جسمان به تیر نه کی او جسمان په نه به جسمان ده ډیر کی د تا را لقب وی لک قابلیتان موليان چې مخامې الواخري خون کینو وي د غشاهنې تیرې کی زموږ استاد فرمایل یو طالبو سرې مات راغې د جمیش پوا پش پواني او بیا د جمی پورځ راغې شیخ ته وی سرې علامات کو وی ویلې وی جې د جمیش پوا به گا او دیښې او مډیر دیاتو او کاسه کې حلوا راغلې وا ناګه لواته کیناستم د ماخه مونږ ته خلک ودریدل او هغه لواته ځکه کیناستم ما هم یو کولا چې میو کولا نه هری رکات کې میزان یوځې کړي ایمان سره چې ما کلا مون خلاص کو راوتم نو ایمان سره کاسته او تیزار دې کې ولال دې او چې زه وته باندې په کاسته را لورم ما دې کړاله نو شیخ رحمت الله علیه ورته وی کین دروځنه چې هغه په مانزه ولال نه تیسنګولی دې وینه جی میراد که ششه لگو لیو پایی که وردخ کاریدم دا میراد که ششیم لگی دل واپارو فیضاییات القفو مایافی کون ناسا پا دا غلب بگی اغای چی دوی دزان جوڑی فواقا لحقون و ثابت شاقا و عملون باطل شاگا چی دوی عمل کریو فغولیبو هنالکانو کمزو رشود شو دغه مکان وان قلبو سواغیر نو گرزید الظلیلہ وَالْقِيَاسَ وَا هَرَدُوا سَاجِدِينَ اُغَر زيد الجادوگر سجدہ کوي چې الله تا قالوا آمنا وئ دې منغي حيمانا ولري به رب العالمين پرابده مخلوقات ربي موسا وهارون رب د موسا عليه السلام او دی دا مرحله په دې دي ختم جادوګرو اوی خپل جادو کاره ک موسا عليه السلام خپل او وی ملزم شو کڼ زوري شو نا وی اامن به العالمین او وی شو رب موسی وا هارون رب موسی او هارون باندې مین منا وله زان اس فرمای لعلام محمد تو اطاهرین وی حاضر کی قرآن نور الله مرقذه کالو خان کی بیان کو یوزے کی او مخ کی یو کوتاوه یو کورو پاگی بان یو سڑی راوکتو توپاکو ورسره وی اوازیوکو وی مولا کد زیارتونو مسئله دوکلا نو گولای درالا شا خلکوکتل نو سوگ یو خوات اختیدل و سوگ بل خوات اختیدل وی شیخ رحمت اللہ علیوی وی ما خو بلا مسئله کولا خود دی مسئله نیلاوک بلا مسئله ما اوکلا نو زب مسلمان نیم او شروعو که شیخ رحمت اللہ علیوی او ادری ګنتی بیانې تقریبانو نو ک چکلا بیان خلاص نه غاڅړی راکوڅه او ټوبګه غورځو او شیخ رحمت الله علیه تی وستا پرمې ماناوړلې تاسو مړه کله کې اعتماد دی پالل د دوی پرب باندې نه دی خو یاره دلو تښتیدل هغه ته چې پکم ربانی مان لري پغې نیمانې ربي موسی او هارون او د موسی او هارون را ولې یاري زکدای استادانې استادان نو په یو موقع کې چې استادان نه هېر کړل مساله دې زېنې نيکي مساله دې بیکاره ده بیا استادانی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلامو دره تاریخ ورته تدوی کړیو را ورته بی خودلې من ته ایمان آغا علامہ محمد طیب توی خودلې ده دا استاد چې من کله لیدلې علامہ محمد طیب توی نه غنور فنون چې من د کوم استادان نویلی یو استادان رانه به خیر کړی دي د دې مینې محبت او د دې حافظه ایمان را ته خودلې ده ایمان کتاب را ته ویلې رب موسی و هارون رب موسی و دا حارون دریم کی دا او د هارون باندې اوس درې مرحله ذکر کې د دې دی نه او دې کې منازره د جادوګرو او د فرعون سره جادوګرو سیمان راوړنه فرعون سره منازره کوي اول کو موسی علی السلام سره منازره وا اوس د فرعون سره منازره کوي یریږي دنه قال فرعون وی فرعون امنتم به تاسیمان ناوڑے پا دبانے قبلان آزنا لکم، مکد اجازت نتاسو تا، انہا زال مکرن یقنندہ خامخا چل لے، مکر تو موہو چکڑے دے تاسو دیل را، دل مدینہ دے پخاریہ کی، لی تخرجو منا دے پارا چوباسی د دینا لہا اسی دن کې د دے، اس پا قتیانو باندے لہا تاسو مباسی خوا، داسی سیاسی سڑے دے فیرون، او دعوه تاو مستاسو موسى يو جل کرره سطرقه بانه مانگه وباسه وصوفة تعلمون نظره شتاسو باقو يشئي وسي يرئي لو قطعنا عادياكم خامخا اپريباكم لاسو نستاسو وارجو او من خلاف عدل بدل سملا اصول لبنكم اجمعين بيا بخامخاس وانكم تاسو طولا پانسی بمکما قالوا فيدي إنا إلى ربنا منقلبون بشكا من فل رب دعوا بسكي دون كيو فل رب تبذو فراون تبا دردين ويجادو کر ذكا نمكي خواله لدي ناغا دو دو دو دو دو چيماني نصيب شو نشكرية آغام آدم بكي الله پيداك لو شكرية مدا كي دو دو دو دو دو دو دو دستا وما تنقيمومنا تبد نگني زمننا إلا أن آمننا مگر دا چيمانم را وله با آيات ربنا دتوننو در زمنګه ل ماجاتنا هررګلا چې سر ګن منږته داه نصرف بد او داه سره دوشمننی کې مخې حالت او کو شکیکل ایمان نه را وړی ی مونږ د پااره ساجر شته کوي او تعلی معلی به ساکئ اووی په تعلو باې خوشاللیدل هو حالت ګوره چې ایمانې را وړو و پرووان چې ته کو که مو کپان چېکې منګه ایمان را سره د ایمان بد ګي چېتهی د نصب شي ربنا افرغ علينا اره بزمنګ را دوی کی موږ باندې صبر ان صبره وتوفانا مسلمین وفات کی موږ مسلمانان د فرعون سره بازو مناظره وشوه اوسنوره مرحله ذکر کړي د دې او ا فرعون بیا دباو کوي چې دباو کوي نو هغه هغه دباو هغه ایزې اوس نه نيسی د فرعون اغا آزاد ذکر کئی فراؤنیانو بانده چو سمرا عذاب راگلی دیم وقال الملعوی وزیرانو من قوم فراؤناد قوم ده فراؤنا اتذر موسا آیا پریدیت موسا و قومه قوم ده لیفسدو فلارد چکا سادو چی بز مگجی و یزرکا و آلحا تاک او پریدی تا لرا اوستا آلحا لرا تا چی چاته آلحا ویلی دی اغا پریدی بلا مانا وي زار کا پرېدي تا ل راوهلهته کا ستا بندګي تا غ ځانته اامې لدي ستا بندګي او ستا غلا نه کوي قاله ي فرونسهنوقدامنا اهم زر د شق البم ځ مننددي ونستهه ننس اوهم جوندی په پرې د ماخې ددي وناافوق هم قاهیرون منګه د پاه ددي غالبيوونه ربیا الله طاقت نه دی ورکرې کړون لا چې ما شومانه لال کی هغه قدرت هم نه وراغلې زکه ټوله دنیا ورته بلوشوا د موسی علی السلام تحریک ټوله دنیا اوجړه کوله شاعرینه اوجړه کول ایمان نصیب شو د فرعون هغه باجی در هم بر هم امور مسلمه تکلیف راغې د دشمن د طرفه ير رااله امور مسلمه لذي زور ورکا موسى و موسى علیه السلام لقومه في القوم تا استعينو بالله امداد والای پنند اللہ واسبرو قلق شئی پا دینا دن پر نوے ان الارضا بشک اس مکال اللہ دال لادا یور سوها من يشا نراز کے ور قیدا چالا چواری من عباده دقل بندگانو نا اوو را لکسانو او دنیا ای پا تکلا او پا دن قلق ایدر گرانی چکلق پا نظم کباللہ ذاته پاتې کی اپ دین باندې کله کېدل ام استقامت دا بهترین شی وی ولا عقب دو للمتقین انجام د خلایسي پرېږارانو لره دی قالو اوزینا وې پی تپي پرکې شې مونتا من قبل ان تا تینا مسجدینا چرالې مونتا و من بعد ما جه تنارو صداګین چرالې دا یو موسی اسلام لتاصلی ورکی داخله ک څخه پکې ګمو تاسو چې موږ ته نوی راغلم تکلیفونه وو وو چې را لوم تکلیفونه دي مقصد دا مونږه تکلیفونه سره ادي خفقې ګما موږ لکه یو بریدو دينا قال آصار ربكم وي موسى عليه السلام شي رپ تاسو ايوه لك ادو و گم هلاكي دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض اباد دي تاسو لرا بزمګه کې پایان زور پایان زره نو وګورئ کی فتاملون سره عمل کوي الله تاسو د لګ انتظار کوي عمل وګوري چې عمل څنګه لري الله تاسو معلوم دی راتلونکي عمل تاسو ودي خلکو دین سرګندای ولا قد خذنا آل فرعون وتاسراو من والفراعنه ان دي سینینا بقاتونو باندې ونقسین من الثمرات او د کموالید مالوننا لا اللهم یذكرون خا مخا کی یادوسادی فیضا جاعتهم الحسنا نوحر کلچرال ته دو خوشالی قالو ایدوی لنا حاضیه دا زمنگا حق دی وین تصیبهم کو رسی دیتا سیعتون تکلیپا یتویی رونیس با دسپیر والی کئی بی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و مما ہو آچا تا چدد سر دی خوشالی به شکل رالانوی بے دا منگا تعلیم کردے دے انجینیریم کردے دا او ڈگری محاصلہ کردے دا ذکر دا خوشالی و دا گاڑی مکتملہ بے گی کی تکلیف ور تا را سید نووی دا, دا تاسو سپیر راغلی یی نو موږ خوشالی ونلی دا یتوی یوبی موسی و مامهو نسبد سپیر والی به کو موسی علی السلام ته راچته چې سرو دا ای نه کول چې مساله منلی وا سپیر والی په خپل راغی زکه چې مساله نه منلا مساله نه منل دا سپیر والی علی خبردار انما دوائرهم اند الله بیشکہ نسبد نسبت والی به دی الله سخرے ولكن عاصرهم لا يعلمون لكن زياد الدين النقوي وقالوا ايذي مهما اعطى دين به كلاشيرات لكريتا من تباغي باندي من ايهتين معجزان كي معجزات لتسهرنا بهذا الراش توكي من سر بده باندي وما نحن لك بمؤمنين من يما غاتلرمنون كي تادرن منو كتمن تسلا توكي موجي باغا معجزا او موږ ته معجزین پیښ کې خو بیا د نمونو ورسلنا علیہم و توفانا راولې ګمنګ پذيبانی توفان توفان نه پرال داهر تربنا او توفان بکله یو خو غرزول کلب به بال خو غرزول والجرادا ملخان والقملا اوس پګئی د توفان هر څه پیچید ملخان شروع شو پارسیز کې به ملخو که خوراچ چیز به نهای کې به ملخ توګونوال که به یا کمزې کې بکی ناش تل پاسې دل ټول مونږان نه وړکو والقملا او کونی غنی ورتاوی دي ساروږی چیکیږي او سپګم ورتاوی او سپګېم ورتاوی د دانو کې چیکیږي تاسو سپګې وي انسانانو کې چیکیږي تاسو سپګوي ساروږی کې چیکیږي تاسو کونی وي دا ټول ته قمل وي والقملا او سپګې ودفاریا او چندخان ارځه کې با سارو کې به کونیو پدوی کې بس پګیوي پګاله کې وې سپګیوي داغې نه بعد ود د فاده اچينه خان ارځه کې ورته چنده خانو دا وزونه کول او پراتوب ورتا د بوکي د خراشیز کې د ناسې پاسې دکين ود ما او وینا داغې نه بعد پارشیز کې ورته وینا وا آیات مفصلات دا موجزې و واضحه وَاسْتَكْبَرُوا وَذُيْنَا غَتُوغَنَ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ أَوْ ذِي قَوْم مُجْرِمَان وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ارْكَلَاجِلاغَ دِي بَانْدِزَا قَالُوا يَا مُوسَى أَمُوسَى اذُلْنَا ذَا وَارَمَنْلا رَبَّكَ ذَرَفْنَا بِمَا هَدَيْنَدَكَ فَاصْبِرْ نِشْوَادَ إِلَى تَصْرَاحَ لَئِن كَشَتَ النَّرْجَ بِچَرِ اللَرِ دِکُزَ مِنَ عَذَابِ پس بلی دعا باندې لَنُ مِنَ النَّلَکَا خامخا وبمهنُ تعالی را ولَنُ رسلنا ماک بنی اسرائیل خامخا بلیگو تاسر بنی اسرائیل چې توفان پراغه وی الا موسی دعا لاله وا چې دا لری شي چې دواهو گفتا چې توفان د لاړ دینا پرمانی شو روکلا بیا پی الله ملخان مصلادکل دی وی الا موسی دعا واغلا چې داران لری کدا مصیبتو موسا علیہ السلام بیا دوا غوخته ه ات لریجو به فساد شروع ک بیا په الله سپگی چنده خاص پگی مسلط کړی او بیا او وی پریاض شروع چاله موسی ولما کشفنا انهم الرجزه ار کلا چلر میکو د دینه از الا اجلن تر ندی پوری هم بالغو چې د ریسیدونکو اگېتا اذا هم ین کوو الناسا پدوی ما توونکو واغې مثال در پاکستانی قومو چه پاکستان جورشن و داکتر خان پی راغه مری بوجو که خوال چه کپلا نشتا او پلانه نشتا او دا نشتا نزلمونو او خلق و سرا خلکو و چی اے خدای عددی ظالم نمخلاص کی بیا با نکو اللہ دا ظالم را نلری کی سم سڑی را باندی راولی داغه بعد نظام خان پی راغه ناغم ور سرا اغا خپلی قوبالی اکڑی چسی گول آ داغنې چې دیوالې سرونه ته کول الله ډیر انلری کی مونږ به سم شو مونږ به تابعدار شو سکندر مرزا پراغه هغه انقلاب کې بیاو تفتید داغنې ها چې دیوالې او داغنې لاته وټه کول چې الله د دن اخلاص کې نو مونږ به سم شو سکندر مرزا د مرزا پر نوڅه چټې په سلطان شهید دد دلاصه پچونه کې څه زول داغنه چیوالی چې الله ده دن امخلص کی من بسم شو داغنه بعد غلام آمد لانګړا پیراغی هغه زینای او هغه شرابی نو داغنه چیوالی الله ده دی ظالم ده زناکار زینا کار نمخلص نو من بسم شو من به تابیدار فو داغنه الله اخلاص پر ایوب خان پیراغی هغه به مارش الله ولا او چی مارش الله ولا لگا ولا داغنه چیوالی چا لاده دې ظالم نامخلاص کی د قرون نشور اوتله هغه اخلاص شو یحیی خان پراغه هغه الله مل قران کو او خلکه د زایکو داغه نه چی وی ولي خدای دې د نن اخلاص من بسم شو بتو خان پراغه چې بتو خان پراغه ها نو هغه زمیدار او کارخانه او دارنګي نوکر په دا او جنگول او زمیدار او دغه هغه نه کأن هغه دی او جنگول او دا نه چیږي والي چې خدای د دې ظالم نمخلص کی مونږ به سم شو نو زیاول حق پیراغې هغه په مارش الله لگا ولا چې مارش الله لگا ولا او خدای د دې نمخلص کی داغه نخلاصونو بدنجیرا پیرااله هغه هغه نخری او کلی عمل کې داسې وران کو د غ نه چې والې خدایا د دینم خلاص کی دې دی مونږ بسم شو چې دغ خلاص شوو ګنجې پې راغې نهای شری په هغه چې سه کول ما هغې ور سره وکړل چغ واې خدایا د دننم خلاص کی بیا په نگارانانو ګرانانو که نیګرانانو هغهه پ رال خدایا د دینم خلاص کی دا اخلاص نه خلاص شو چرریتی ووالی الله مونږ بسم شو بیا سم نه او بیا لاړه لران شو. دا اغنه بعدا بیا بی نزیرا او بیا نواز شریفا بیا بی مشرف را غین مجاہدین ای طول برباد کلل مجاہدین او سر زلمون او کلل چی دا بین اخوا بلا سکی گی داو پس بانی سمی گی دا ملکا دا دا دا بنیاد نسمی گی دا دا قرآن پا در سنو بانی سمی گی ننک گوری ندا نقشا دا ایس صبح پیش کولی دا نقشه ته پیش کولای شي خلک ته پیش کولای شي د قران درسونه کې د بنیاد نشي چا کار کړی دی او زمونږه ان شاء الله د خدای نه تمه دا چې دا شي یو وخر روانه د قران درسونه عام شو ډیر شو ارزه کې د قران درسونه دي زنانه د قران درسونه کوي نارینه د قران درسونه کوي نوکارته شه د قران درسونه کوي گلبهار کې ها په خور گلبهار کې د قران درسونه دي او پای کې دول غد غد ناستی نه ستې ان شاء الله د قران درسونه سره به کار کیږي پدې کې بالا یو تن پیدا کیږي چې په هغه با هغه پدین باندې هم پويږي او دې دنیا په کار باندې به هم کویږي با چې با الله هغه ورکی دفترونه بسن شي سم خلک به پېراشي الله دیو کی الله دې مونته په جون باندې وخې ته دا فراون د فراون یانو د پاکستان یو شان حالت کیو به پېراغه نو هغه نه چېوالې خدای تعالی د الله رکی اذا اضا هم یین کوسوننااسبدوي ما تهونکې وادو لرا پ قنا من هم بد د میواسته ددنا پهغت نه هم لرا په دریاب کې بیانه هم کل ضو بیا یاد نه پهدي خبره چېدي دروغ لی زمنږ پایهتوننو وکانوانها کا فلی نو دوی د دی نه نا خبره او القوم قومل لنا میراځ کې میوررک کومهه کسانو کاو چې یو صادافونا مشارق دی چې کمزوری ګړلی شوو مشرید پلی دا مغاارې به مغب پله د م سرعلهیاغا باګنا دییا جي خیر راچولی منپی کې تم مدکېمه دورب بیکل حسنا اوور شوکموونه د رستاښسته علاابنی اسرائله په بنی اسرائلوبان دی بمابررو په صلو دای چې سبرې کړیو ودمرنا ما كان يسنو فرعون هلاكل منغاچ کول با فرعون وقومه قوم ددا ومع كانوا يارشون اوغاچ بانلي به جولवली ها آغا بانلي چدی وبخطل يارشون دیو بهخطل وجاوزنا ببني اسرائيل دبل مرحله دا, مرحل دا, دا قوم نا قدم به قدم مصیبتو موسی علیہ السلام سمرا این ده فرعون مقابله ده جادوګر مقابله او د اووی مقابله چې کومه مصیبت او او د قوم دلاسه کمزوري کیږي عزتمن څړې وی واګه د قوم دلاسه شي دا ويا جادوګر مقابله په یوازیتن ده مقابله په یوازیتن او د قوم علاج ولن ورزی قوم داسی چې بیا الله زد اقبل زانو درورزی مداریم سورت مایده جی تیر شیو و جاوزنا بی بنی اسرائیل زکت دی قوم زلونو تاغ توحید نو پریوطه نو موسیٰ علی اسلام درد کوي کئی و خپکئی بین دخلی نده شرکا خبری روزی و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحر تیر کلل بنی اسرائیل لرا په دریاب فا اتوالا قومن نراد دیو کلل یو قوم بانده يا قُبُنا جِبرِيلُ ديوالا اسنا مِلهم فدرغاऊन बानी च दिलरऊ काल विद्या मूसा ए मूसा ए जल्लाना इलाह उगुरसं मंडा रायो इलाह कमा लहुम आलिहा सं जिद दियालि हवी काले वि मूसाले सलाम इनकुम कौमुन तजहलोन यक़िनां तासीह ان هؤلاء متبرم ماهم فی یقین ان داخلک هلاکی دن گیری باغ سبانی شدی پای کیری و باطل نو باطل لی ما کانوا یعملوا نغی شی عمل کرے قال غیر الله و موسی علی السلام آیا به دلانا اغذی کوم الا اولتوم تاس لره الہ و هو فضلکم عل العالمین اذه الله ورکی پ وَيَذَنِّيْنَكُمْ كَلاَجِ اخلاَص مِكْرَي تَسُومُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَعْنُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جَ رَسُولِ تَاسُ تَبدَذَا تا يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَذَرُونَ إِزَامًا تَاسُ وَيُثَاهُونَ نِسَاءَكُمْ جُندَ إِفْرِ قَوْذِ لُونَ تَاسُ وَفِيزَ عَلَيْكُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ پړېکار کې ساس په اړه دېانو درسته سونه لوي اوس بل مرحله ذکر کەی ها چه قوم بوتو ها نو بیا اعتراضو نکی او قوم فی اعتراضو نکی چه دا همان خوالا اونلی دا او چه موسیٰ علی صلاة و سلام تی اول تلیوه بیا رسو قوم وواعدنا موسیٰ سلاسین اللیلہ وعدم واقعستاد موسیٰ علی صلاة و سلامنا زدیر ششکو وعدمنا ها پورا نکو دا دا حکم بیاشرین پلا صبان ننور فتم مقاط ردین رد پورشو ملاقات دربد دوار بهینه ليله سلمي شپي دير شپوله بوتله دي او ل شپي ور سره دياتي شوي اشاره دي تا چې موسى عليه السلام خپل د ځان اختيارمن نه وي دا الله په اختيار باندې چليږي ناغا تا سره الهه څنګه وګوري وقاله موسى وي موسى عليه السلام له اخي خپل ورتا هارونا چې هارونو اخلوفني في قومي خلافتك مال راز ما بقوم جي وَاَصْلِحْ لِهَا أَوْ إِصْلَاحَ قَدْ دِي وَلَا تَتَبَّعِ مَرْوَانِ غَاسِبِ الْمُسِيدِينَ بَلَارَ الضَّصَادِيَانُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا ایشایا وکلمہو ربہ خبرہ کید سرار عبدد قال رببی یا رب زما ارنی خایماتا انظر الیک اجورنتا تا قال ویلال ان ترانی چرنی شلی دمانرا ولاک انظر لیک نغرا الالجبل دی غرتا فینستقر مکانہو کچریک لخشو پس پس دی بانی پسو فترانی زربچ ما بووینم فلما تجلٰی ارکلا کیسلی گاوکڑا رب رب ددل جبل غرتا جاله دکان وی گردو دلہ ٹوٹی ٹوٹی وخر موسی سہی قاپری و موسی علیہ السلام بی اوشا ایو سلے و قرآن اگستیو نیو قاریلے وی قرآن شریف کسا غلطیوا دا نه یا دا بلسنا غلطی را غلی وکنا آغای نور اخو نو خوی اصوز اینو کی غلطیوا وی کم کم زکی ویو خر موسا سا اقا نو دا خر را می توران کزه که خر دا موسا علیہ السلام نو خر دا وزیر علیہ السلام و. ها نو یو دا خر را می توران که آدویم و آسا آدم ربو ہو آسا السلام نو آ آسعد موسی علیہ السلام موسی نو هغه دې دا غزه نوران کوي ها خرم موسی سائق یوقی رد داغې لپاره چې په معنی نه پوي دا خرم معنی نه پیژنې چې خرزته وي لپاره به کی و موسی سائق ابریو د موسی علیہ السلام به اوشا فلم ما فاقر کلا چې اوشکراغه قال سبحانك او موسی علیہ السلام پاکینه دالرا دال توه دې بیان ک په عنوان د تسریح باندې توب تو ایلی کارا گرزمتاتا و انا اول المؤمنین او زاول نمبر غالی خودن کنیم اللہ تا یا یقین کو کنیم قال یا موسیٰ اوی اللہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام خفو چه خفو اللہ اللہ تسلی ورکی مخفو کی گا انی استفیدو که او دا یا مقام دی دی بادتو چه سڑے عبادت کئی کئی نو دی بادت کی دا مقام تو رسی چه دادت رد آرمان که چه ماخ پل ربولی دی که ما خپل رفسر ملاقات وکړې زریدا ارمان کئ موسی علی السلام عبادت د الله کړي او ازله دا ارمان راغی الله تاسوال کئ چې الله ما نو خایا نو الله په دنیا کې سګل دې نشي قال او وی الله اے موسی انی استفه تو غابشکا ما شونکړې تعالرا الان ناسې په خلق باندې بریسا الله دې په سبب د پیغام در کوله زماته تا تا ته ما خپل پیغام در کړې له دا خلکو ترسه و بی کلامی پا خبر اوزما باندی ما تاسر خبری برای راز کردی نور و پیغمبرانو سمی برای راز خبری ندی کردی فا خوزن نو آخلا ما حتی تو کاش در کم تاتا و کم من شا جرین شا دو شکر گزارونا شکر گزار شا له فیل الواح بابا لخوب برا گئی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ لِكَلِمِ وَدَلَرَا فَتَخْطُوكِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دار يوشينا مو عزةً فن و تفصيلًا عوضات لِكُلِّ شَيْءٍ دار يوشيد الدين تُمَا خير لِهنًا فَدَمَا لَقَيْهِ مِنْ خُوب دَلَّ بَرَزِينَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ عوضات كونك دار يوشيد ومروز الدين خوان واخلهدي ل عملو کپدي د قوتن په وَأْمُرْ سره ومر قو مکه حکم کوواقعو خفلته یا خو دست چعملو کې پهخواوا نرو دديباندي سوری کوم زر د چې بس تاتهدارفااسين تا انجام د فاسقانو سصرفان آيات الذينا زر د جزان غړ غنی پس مکه کې بغیر حقې به مناسبه و ان يروک لایتن دې دې باندې مدارک لیکلي دي ذنون مصری یو کولی لیکلي ذنون مصری هغه سړی و چې امام شاتی رحمت الله علیه ته دعا هاغوخته و چې ماته دعا وکه هغه لیکیم اب الله ايکریما قلوب البتالینا دې مکنونیه حکمت القران الا انکار کړي دزونه دا باطل پرستون د بيدتيانو نه چی په قران پغه مل غل د قران په قران نه پويګين دا حقيقت دي چې بيدتي په قران نه پويګين آسیه قرونيہ قرون کای د قران چې کم اصل مقصد به پاغي نه پويګين د کتاب ایمان به الاخرت پاغي باندې نه پويګين شیخ القران نور الله مرقده اغه د قران دا مغز راغست دی او خلق د هیخي شهدا واخلې مغز د قران مغز ما برداشتېم واستخوا به شی سگا اندازته د قران اغه مغز ما را واغستلو تاسو تمکي خدا او د دې غړو کې ما سپوته غرزول سپوته نه غرزول نسوک دی په یو طریقه باندې نسوک په بل طریقه باندې اډو کو باندې جنگ دی ها سوګي په کاغذ جوړ کې وډرا صور پی ختمو نو ٹیکی اخلی اصول پی بلسکی ساس ری فوزر ری چی اڑو مان آیاتی اللذین آده فهم دایاتونو زمان آکسان یا تکبرون فی الارده چی زان غک جنی پس نککی چی لوی دال او تکبر راگے اگه تا دا قرآن فهم ننسید کی گی بغیر علاقین مناسبه او تکبر دا چې چی قرآن لستے کی او دے دا اهم کار نه نگرنی دا تکبر د دا قرآن فمخ چی یا لا کو هره نهخ لا ؤمنو به ایمان نه لری پبانې یو خو عذري شروي راغې نه مخلصې خلاصیتغ خو اجذبقرآو ورکي او یو چې شر ظرم نه اوقرآ ورته عفرراي عملښکاري نو دا متقببرې دقرآ په مخې یارا لایت کجر هر نخه لا ؤمنو به ایمان نه لري پهې بان و یا را او سله رودی کونی لار د اصلله لا ت هو سبیله غې لرهلار د دن لارو توکېناغېته نووي و یا را سبیله غې کو وخوا دیته لار دګمه ت له غې لره لار ک کوس می ل شو می جوړشن نه توګور بیایا د کرو ولوو کې ولو بور ته را وې ناری ناو دناه ټول بر را وي چې پهقرآ باې کمم او چې قران مې نه نګه په ابس په سینې ګرځي ګمراوه ذالک بیا انهم دا په خبره چې ویش کدی کذب بیا دنا چې دروغ ویلي په اتونو زمنګا وکانو ان ها غافلی منذ د دینه خبره ولذینا کذبوا کسان چې دروغی ویل دي بیا دنا زمنګ په اتونو ولقاء الاخره او بملاقات اخرته حریت اعماله برباده ملونه د دی حال یوجزونا بدلنی شی ورکول الا ما کان یعملون مگر دا سو چې دی عمل کوي و تخذ قوم موسی من بعده چې موسی علی السلام د کوه تور طلع هغه نو د غلامی شی بیا جوړ کزان لا او د غلامی شی جوړی طبیعت کې زګا د غلانی وا سامری دوی د ویلې بنی اسرائیل شتا سو کالی راجمه کوي کالی زک راجا مکه ستاسو دا کالی د قبطیان په شکل باندې دا د لورانو مو په بل شي کړی در له جوړو کالی ورتاوی راجا مکل چیکله راجا مکل نو دا غي نه اسخه جوړ کو او چې سخه ته کله جوړ کو نوای کی سپرنګانو لگاول سوازونه پکې ولګول چې आवाजونه وې د کول چیکله و هغه سې आवाजونه شروع کله دې په دسي په مخ کې ګډا کولا ټوپونه به ساميري په مسجد د هغه سي په مسجد چې ګډای شروع کلا موسی عليه السلام باندې دا بدو لګیدل او موسی عليه السلام هغه خپل جلالي خو ورتبیا خودلې او هغه زره زره کړل او تاسو نشه کړل ویبر ځول هغه سي هغه ټول علماء کړل اننند ساميري اولاد ډیر دي او ساميري هغه د خپل تحریک کړي په خپل تحریک باندې باندې اسرائیل ټول راوالول زګروا او چې بنی اسرائیل خو په مصر کې د غوای عبادت کړي او نو غزوړ عبادت یې پسړه کې پروتو نو ډېر خوشاله شو غډای شروع کړه چې زما مامان پیدا شو مامان پیدا شته ته په غډي غوښو وا تخا کو موسی ونيو قوم د موسی علی السلام مين باندې رسول د د کالو د دینه ایجلان ساجسدان یسی والا لهه وار دا غد فاراوه زنو الان يراو ايا نغریان نو لا يكلمهم چې دا اه د دوی خبرې نه کوي دوی سره والله یدي سبيله نخې دي دلار اتخضو و دو لی د لله په خداای وکانو کومنظالې نو دو کومظالمان دا زلهې کړی ځکه ش کې کړو او شرک دا ظلم دی والله ماسو کې دا بیا دي مرکلا چې شو مخه مخد وَرَاءَ أُذِي وُلِيدَ لَهُمْ قَضَوُ اللُوشِ بِطَايِسَ رَاجِي غُنْرَايشِوِني قَالُوا يَدْوِ لَا إِلَهَ يَرْحَمْنَا كَرَحَمُنَا كَمَنْ بَانِرَ ظَمَنْ غَاوَ يَفْتِلْنَا بِخَنِي وَنْكْلَمُنْتَا لَنَكُونََنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَامَ خَايْشُبَ مَنْغَا تَاوَانْيَان وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى شِوَابُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى قَوْمِهِ فَالْقَوْمُ دَغَزْبَانَ أَدَكْ دُغُسِينَا موسا علی السلام پشیرک اوسه شی وی او که پشیرک باندې مسلمان غوسه نشي ناغه مسلمان نشي کیری چې د په مخ کې د شرک یو عملو شي د شرک یو کلمه ویل شي دلته په غوسه ورناراله دی مسلمان نه دی موسی علی السلام چې د شرک عمل لیدل د شرک غا سببي لیدل نه غوسه ورغلی را قال وی موسی علی السلام به سمادر بده هغه خپل دمونی خلافت کړې وی زمانه قام تی وی تعال زمان هر سو ډیر بد خلافتو کو آیل دم امر ربکم آیات الوار او کتا سو بازار درستا سو زکه موسی علی السلام دغه ویلو کنه به ایمانو 138 زیات کی ترشی ویلی چمغله یو الوه کورا څنګه چې دو دوی الوه دی نو موسی علی السلام پاغه غصه شو اف غیر الله ابغیکم رب اله ها دلاله بغیر بل الاده لولتم نو موسی علیہ السلام د ستر کې پناه دین خو ژوند دیو نو موسی علیہ السلام شاګردو خو هغه خټه پلي دوا ناکار شاګر چې ناغه بدر الله په ساده نه ګوري او لار بدل لټوري باندې چې کوم ته بیان کې حکم تحریک چلے هغه ورته باندې ناغه ورته میدان ته شو هغه ول اسخه جوړ کو د شرک غسیل ول له جوړ کو وال کې خو دې تختای باض خلکوې القاب مانه د غرزول راځي وي تخته یو غرزول نه نامو صالح اسلام تخته نه دی غرزول ځکه خدای الله کتاب وو په ایچ لیکو او القاب مانه کی خودو باندې مراز القاب مانه د غرزول نه راځي لکه سورته یوسف کې مله فرمایي 93 آیات اذهبوا بقميص هذا يعقوب عليه السلام وی وېڅې زمما قميص دا فالقوه کې لري د راہ لا وجني ابي مخا مغدط زما زم ما زم ما بلته مخمس کېږي القاب مان د غرزول نه را دي دلته دانه چې موسی عليه السلام تخته غرزول ز تورات به د بيد الله کتاب کولا نه لري کړي بلکې کې اخو دې هغه تخته په ادب باندې وال قالوا کې خو دې تخته و اخذ براسی اخیه وینی و سر درور پلیجر روحو الیه چراقه زانتا در سرنینی ولی در زانتی را کیا جی یو خود دی وجنا موسی علیہ السلام نا مشر دي آغو دی اغوصا ورتا پا دی بانی چی تانا ولی دا سستی شوی دا شرک ولی شوی دا شرک دا سببو دا اڈا ولی کولا شوی دا نسرین تینی ولی دی دوی ما خبر دارا دا چی موسی علیہ السلام ورتا پا سر بانی کې خودو او پہ رښت تک پټ خبره ور سره کوله چيرور تا پكم طريقه باندې لدې رد کړې دي وا حدا براسي يحيي وين وسر دوخ په يجر هو اله چرا کي ځان تا راښت تکو او دا سوره دي توه حاكم الله فرمایي پراسه م سي بارا نمبر 8 دلته دګيري ذکر امر سره ده قال ابن عمر لا تاخذ بله ادي ولا براسي ويا رسول الله سلامي دمورزيا مني تاجيره زما او سرزما زما اني خشيدو زيريگم زيري دمن تقولا داتيو بوایت پر رقب بنا بنی اسرائیل اتا بیلتون راوست پمند بنی اسرائیل کې ولم ترقبو قولی تا انتظار نو وکړې زما د وینا ورورا د مور سیا سرنمې مونی څخه د ګیرنمې مونی سا زکه بیا وتاوي چې تا د دې پمانس کې بیلتون راوستې ماغو بیلتون زکه نه راوست ما ځنګ زکه نه کو چې हात جوړې او چې جې हात جوړشه وي نو صحیح طریقه پګنوا زګ جهاد بغیر د امیر نکیږي نه ته امیر وي وی. ته وینا نو خبره جهاد تر رسیدله هدیه وجنه ما څه ویلی نيوي قال ابنا امه وي د مورزيا پلاری چوتا نو پلارا پلاری ميوودد وړو خو چې په چا تکلیف راشینو هغه چي وي وای بی بی همور تا واسي وای بی بی ها دا, دا بس د تر هو ما دره هم د وجنه وي زګ مور ډيره ګراني بچی دا قال ابنا امه وي د مورزيا څنګه چې بچه په مور مې رباني مور په وچې دی رې رباني ځکه د ماشوم یاد انسان د خلینم د مور आवाज راشي دي تکلیف په وخت کې قالم نا اوما بيوې د مور زيا ان القوما بيشق قومي صرفي كم ذري غنلهم زو وكادو يقتلوني ني ذواجه وجله دا د مرګ نه یاره د خوجهات جوړې دو او پرځ کې دو دا, دا بغیر د امیر نه کیدو ولا تشمد بي الاذا نو ما باندې دشمنان ولا تجنلیم القوم الظالمین مگر زو مال را دا قوم ظالمانو سرا ورو را ها کتو ما سره جنگ شروع که نو دا قوم ظالم سر بشمزو زکر تا تا خدا اللہ طرف وحی رازی نوازی نچو ما گوی سرشمار که موسیٰ علی اسلام تا پتو لگی دا نروی موسیٰ علی اسلام ها موسیٰ علی اسلام نرو چاګه تپاتوم لای کې چې زما ضرر ګنا نه دا نو څوله دعا غواړم قال رب اغفر لي ولييک وای رب زما به سنوک માતા زما ورتا واثین نا دن کی مې غا په خپل مهربانۍ کې پویشو چې دا خو زما ضرر ګنا نه دا وان تار هم راحیمین ته غواړ درهم ګون ګنې خوانم دا ضرر کوي او دا ضرر رولی چې په دین کې د سستی کیږي او دے سر او دے گیر نہ رانی سی او چیکلا ورتا پتا لے گی چھ غلطی تے نہ دا نو بیا ولا بہن مغوارین پریدی انا اور انی ور سرانہ ان الذین ابشکا کا سنتخذ الاہ چنی ولید اس کے تو سر اسے انالهم غضب ذر یشوبر سید تا غسام ربهم رد رب دینا وزلتن او زلت فی الحیات دنیا کے وکذالک نذل مفترین او دا رانګي موږ ورکو دا ورګو درو جوړونکو دا والذینا امینو سیئات اجسانچ ملو نیکړي دینا کارا ثم تابو مین با دی تهوبو کي رسل دینا واامن ایمان لره ولوي ان ربک یقینا نفسا مین با دی رسل دینا لغفور رحیم خامخا بکون کي مهربان دے ولم اسک تارک لا شللا موسی الغضب موسی علیہ السلام قل الواان وواستې تختی د دورات وفی نسخې ها په لک دائ کې هم دو ورحمتون هدایتومهربانی وهدلله نه ک سال ل راهمم لرب بهم خپل غت نهېږي وخت تاه موسا غړ دثال اسلام کوو محود کا مخپلله س نه راجلن او یاد نه سړیلیې راېنا دپاره د پیش زمنګه زمنږ مخه مختیاله سره خبرې کوی او یا تناسليو او یا نه دا داویاو او دا تقریبا داویاو خو دواو, دواو کې یو موسی عليه السلام یو هارون عليه السلامو نو او یاو فلم جا ای ما جاء ادهم الرجفان ارکل اجرال دیت زلزله قال ربي ای رب زمان لو شیتا قستخو خوی اهلک داون تاباله ګری ذلرامن قبل بوقا و او صبرم هلاکړو ما موسا علیہ السلام بہادر ورزیات او زوورو چې تانشه ان وی وی الله زبرم هلا کړم دی برم هلا کړیو زمان بقوم تپوس کی الله ها زمان استاد فرمایل وی حضرت شیخ القران نور الله مرقله فرمایل چې ما خوب ولیدا د قیامت ورځان پولیس رات باندې پورې وتم چې کله پورې وتمه ابو هراره رضی الله تعالی عنہ ولاله او پری کی او رے ډیر غاٹی مٹی دی مضبوط سړے رے او نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر کی او دالاز داسی ونیو شان او بل شان وچی ماته دوی مارته دوی ماته دوی مارته دوی امام ابو هريره زلان هونہ تپوسو ته جدا سوک دے وای ماته جدا موسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل دا خبر کله مارته جواب ورک وی زرا دی خو شما سین چمال سوکرای کی زکر هغه جلالی خو یو او ډیر بہادر او زور انسانو ا ته آیا هلا کې مونږه بے ماف عل صفاء منا باسبان شي کیندې وقفه زمنګنا ان هي انریدا الا فتنه دو ګمګر ستا امتحان دی تو دله بها خطا کې په امتحان کې منتشاو هغه چا لا چو واړی وتہدی لار کې منتش په امتحان کې منتشاو چا چو واړی دن تولیونات دوه غافر لنا بخنوجه من تا ور ہم نار ہمرا باندې وکي وان تخير الغافرين دو وراده بو كون کو نه وقتبلنا ولي كي من لرا به دي هې دنیا پدي ژوند دنیا کې حسنتا توفيق بني کوي وفي الاخرته او اخرت کې اجر بني کوي انا هدنا اليكا من الله تعالی تم رو جوړ کړه کو معنا درو جوړ ديا د اتوبو على عذابي اوصيب به من عش وله ذا زما رسون د لر چاته چېواړم رحمې رحم زما ووسعات كلشي رسې د ل رشي وعد په بهال الذينا زر د چېبلكمم د لرا کسانو د پاراتكونونه چرږي ويووتونه لرا وال نا کسان هم يؤمنون چېدي پتوننو زمن الذين يتبعون الرسول آتى سانجي تاب دارك الرسول ان نبي يا العمياء ده نبي اوت عمي رسوله او نبي پدے بار چھ اللہ رالي رسول لے او پدے تی بار چھ خلق خبرے نبي دے دادوار صفات د نبي اسلام یا نبي دا ککل پیدائش دے پیدائش دو روز نے دے نبي او چې کله په د الله د طرپ په یو هوکم بااندی ل کې نو بیا رسول شي زیماواري ورتهواله شي لکه پتون چې پیدا شي نو د پختتوني او ددونه ډاکتر الله جوړي کې ډاکتر وطالله خلکو ی چې د ډري حاصلهې د انجیینیر یا د ډاکتر بیا ورته پتون ډاکتر ی پتون انژین ورتهوي نبي د اول ورځ نه نبي چې کله پیدا شي لکه ایثال اسلام وي وجاال ن زینه دي ګرځولې نکم دی نه د کوم واخنه جز پیدا شوي ما ال امیا باغ باز امي امي په دې نسبه امي بسوي اومه يې د نسبت د پاره د اسم نه دې سم علامه ده ال امیا دا منسوب بسوي اومه د مور یا ام په دې نسبت سره چې کله د مور نه پیدا شي د نه ګناني شي وي او دویم مطلب داوی چه کلا دا, دا, دا مور نا پیداشنو پایسنو کوئی گی په داگا نسبت سر نبی علی السلام تا امینو ویلے کی گی پاگا اول نسبت سراش پاکم او رس پیداش دا مور نا گناتی نیشوی دا سی نبی علی السلام پاک دی اللذی اغای جدونو چی مو موی بانم دا دا مکتوبان لکر انده هم دا دی په توراتی پا تورات وال انجیل و انجیل کے یعمرهم بالمعروفی وکم ما کې پیتا په تابیدارید الله عندهم دیسرا فی التوراۃ مکتوبان چې لیکل byteArray او یان هاو منہ کوي بدیل را نل منکری دا عصنا چې نیوی دا الله پدین کې چې منکرات دی شرکیات دی بدعت دی د غټول نه به من کوي ویحل لهم وراکه بدیل را ا طیبات پاک شنو او یحرم حرمه ایبا عليهم الخبائث ا په زبانې په لیده وَيَذَاعُونَهُمْ لِرِقَابٍ دُونَ اِسْرَوَم غټ بوجونه د دې وال اغلال او تو کونا الچیا کان تلین چوپ دای باندې پدې قومونه باندې غټ غټ بوجونه پراتو پرې و ماته څومره لويته کونا به پراتو چیکلوا حالو روشه ناګه به ژوندای خخوله دا غټ بوج پې براتو اودای لوي غیرت دې د مخه تا درې به بازار کې لیدو نړی به خرساو دا دې ذلمونور سره شروع او بلکل د انسانیت هغه قدر او عزت پکې نو شرافت ورته معلوم نو د انسانيته هغه پوجو نتي الله لري کل غلط غلط رسونه تي الله لري کل دا د نبي عليه صلوات و سلام د راتلو سره د قران د نزول سره والذینا امنوا وکسان چیمان راوله به په پا د باندې وازر هو تای دې کړه دې نبی ون سرو هو اندار دې کړه دې نبی وتب نور تا پیداري کړي د ها غرانا ان ذل ما هو جنازل شید د سرا ان نور دا د قران چی فقته نو قران موږ به ان نور اولائک هم المفلحون دا کسان هم کامیاب ری کا میا وليا ايحاناس و خلقو اني رسول الله بيشکا رسول الله يم اليکم جميعا تاسو ټول دا الله وی دا غشاد درپا له ملک سماوات چاغل رابا کید اسمان ول ارض د زم کو دا د زمکو اسمانونو وبای کېده لا اله الا هو نشتاج تر ګون داغنا بيد و يحي وي مي جن دي کولم له کول کوي جن دي کولم له کول بل څو نشي کوله ني اوليا کول شي ني انبييا کول شي ني ملائكه کول شي ككيدا لا ف حكم واامنوا بالله ني ایمان راولې بالله ورسوله پليګل شي د الله انبي خبرون کې باندې ال اميه پاکبال الذي أغفر يؤمن بالله الشيخين كيبالله وكلماته الله واتبعوه نتابي شيد الدولاء لكم تحت دون خام خاشتاسو سملا رمومي ومن قوم موسى او ده قوم ده موسى عليه السلامنا أمت يودى لدى يهدون بالحق شراواني جي بيان كي ده حق سراو بيه او ده سرا برا بروا لكي كي سنغا بيان دا حق قيدا شئي اغازان كراولي دانه كي وي يو خبراء او پريده وقد تعاناهم اسنتي عشرطا اسباطا اماما تقسيم كريو منغا دولسترداران اسباطا طولي اماما طبرو كي ها اغا دولستطبر طولي اغاما پطبرو كي تقسيم كريو اسباط نوسوتا ميلي كي اغدا دولستطبر وي دي عقوب علی السلام پا اولاد كيو واہینا ایل موسی حکم یو کوموسا علیہ السلام تا اوس نعمتونه به ذکر کئ و دومره نعمتونه درته بنی اسرائیل الله وکل نعمتونه در الله در کله بیا منا شکر ایز استقاہو قومه کلا چو دنا قوم ددا ان درچو بیا سا کل 105 پلکانیل راہ پان فجس پان با جساتن روان شوي منود دینا اسنا تا عشرتا ہے قَدْ عَلِمَ مَا كُلُّ نَفْسٍ بَيَضَارِي سَرَابِ جَنَّاتِ الدَّهْرِ إِلَى مَشْرَبِهِمْ زَيَّدَ اسْكَلُوا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ سُرِقِلِ مِيُبَدِي بَانِي وَرْيَجَ وَانْزَلَّ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ رَالِگِلِ مِيُدِي بَانِي تُرُنْجِبِنْ وَسَلْوَامًا لَّذَانِ وَرْيَثِ سُورَيْشْوا زِكَ غَزَيْكِي آبَادِي نَوَ آغَزَيْكِي وَنَ بُوتِي نَوَ آوِز پَگِينُوَ تَمْوَان پَگِينُوَ جِزان بَانِي سُورَيْ كَڙِيُو نُوَ الله پِي وَرْيَث رَاوَسْتَال سُورَيْ دا خوراک انتظام نو ترنجبین و مرزان اللہ راولیگل. او اغی خوالل ترنجبین براتلل او دا دیر خکوری خواګو او اغی تا براتلل تیار تیار. مرزان براتلل او مخوتا بگرزیدل یا با ریچه کدی مرزانو. یا با دکی مخوتا گرزیدل او رانیول به خوالل بے. کلو خرائی من تویی با دی ما رزقنا د پاک اغسنا چې در کدی می وما دی تاسو تا. و ما ظلمو ناد بالاکن قانو ل ک نودي انف سومیز نمون ځو سره زلم کوون کې بل لا امتحان او مررحله بل امتحان پ شروع ک او مرخله قله طلاله هم کله چې ویللی شو دیته اسکو نوسی کوی حاضې هن قریتهدي کلی کې و پلوکرې منها د دینه هی سووش کمځ کې چې ستااس خوښوي ګرځ پهې کلي کیو چې کمکم خوې پري وقولوا ايهت ودن ماكي غناونا زمنگا هيتوتن هيتوتن على كلمه اشفاي غناونا ماكي اگي اا كلمه استغفار دا يا كلمه لا اله الا الله داوي شي غناونا بیماب شي وادخلوا البابازي دروازه تاسوجدان پتا بيداراي نغفر لكم بكنبو كم تاسوتا حتي عتيكم دغناونو استاسو ندویدا سجدي دا هی توتون پا زیبانی دویو اللہ مگلی غنم, غنم را غنم را را که اور بشی را را که دا اللہ دین بدلو دومره را بدبخت والله په پی نعمتون را وره و نعمتون و بارانون و و را بارانون را دی پی او دوی بیا ناشکری که و خندگانی و مسخری که دا چکل چاکی مستیراشی و آقا دا اللہ نعمت حیر که ناشکری شی چه سمر سڑه غریبی ندتا خود یادی